а на очі потрапити можна було тоді, коли він згадував кількість годин їзди до мене. Відстань між нами вимірювалась годинами до зустрічі, а не кілометрами. Колись я сказала йому напівжартома, напівсерйозно. Ось уже майже рік у мене триває час обіймати, а твій годинник показує час ухилятись моїх обіймів. Відповідь була достойна. Ти би краще на ніч читала не Біблію, а книги про смачну здорову їжу. А ухиляти слід сплати податків, а не обіймів. Йому було добре. Він дихав здоров'ям, безпечністю і безтурботністю. Він жив, наче жартував, і хотів перетворити на жарт і моє життя також. Ха, казав, не слухаючи моїх зітхань. До завтра можна не дожити, можна не прокинутися, потрапити під колеса авто, упасти в каналізаційний люк. Стати жертвою маніяка. Та, Господи праведний, є тисячі способів зникнути з цього світу муттєво. Є лише один спосіб відчувати радість життя. Через те, якщо можеш, живи весело. Радісно. Сьогодні. Розумієш? Сьогодні. Пам'ятай, ти створена для сміху і обіймів. А все решта, дурниці. Нехай були й голова вдятла, що в магазині через твій хліб «А у твого начальника черставе серце!» Дотепер я думала, що черставе серце в нього. Та коли він кружляв мене над собою і приспівував щось веселе чи сороміцьке, я справді хотіла жити весело. А в телефонному режимі, як він любив висловлюватись, у нас тривала корида. Я підозрювала, що причиною цієї безглуздої кориди є ревнощі, а що більше – постійна розлука». «Мабуть, тому він і віджартовувався. Корида – це для різноманітності. Інакше дні стануть прісними, і ми вкриємось мухом. Іншим разом він нащіптував, перебираючи губами моє волосся. «Ти ж знаєш, я хакер жіночої психології. Я спочатку шукаю помилки у програмі, потім обдумую шляхи проникнення в неї, а далі перепрограмовую жінку на свій лад». Тоді ці слова нічого, окрім кривої посмішки, мене не викликали – Хм, воно й не дивно, хіба може жінка думати, коли вона почуває себе гарячою глиною в руках скульптора? А слід було голубко почувати себе комп'ютером, чия програма виявилась такою простою і зрозумілою, що стала доступна аматорові хакеру. Але чи встежеш, коли скульптори перероджуються у хакерів? Та й чи тобі почуватись комп'ютером, коли ти споконліку привчена до рахівниці і олівця? Не знаю чому, але я майже безнадійно дивилась на завтрашній квиток до Варни. Усе мені підказувало, що йому вже можна влаштувати поминки. У вікнах сутінки змінились з і Із сусіднього балкона запахло нічною матіолою. Серпнева спека зробилась прохолодою. А я сиділа у квартирі, як у клітці, і не чула в собі ні радості, ні печалі. Я хотіла неможливого, полкою і його. Знала, що так не могло бути. Але разом з тим найдужче хотіли змінити бодай якусь дрібницю у своєму житті. Надії на зміни чомусь пов'язувались із рожевим квитком на Варну. Ілюзія того, що зміна місця несе зміни в суть життя, тримала мене, як на пригісі. Завтра вдосвіта, коли зійде сонце, ще з порога скажу йому правду, що я хочу змін, що не можу більше його так чекати. Навіть космонавти мають зв'язок із землею. А він же не в космосі і не на дні океану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 Мої діти живуть у столиці, у мене гарна репутація, але я не винна, що вдова, що розбитим життям, і що не можу бути вдовою до смерті. Може, була б неяколи б не той фатальний розмін квартири після чоловікової смерті, що обернувся для мене землетрусом. Тепер я розумію, чому. Він виявився таким великодушним і доплатив мені навіть більше, ніж насправді коштувала квартира. Коріда. Ось справжня величина доплати За чешку поліпшеного планування і Він хоче мене жити. і Він хоче привчити до себе такого Яким є насправді